السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لا للمتقين ولا عوضنا الا على الظالمين الله لا اله الا الله وعلى الصالحين وشهد ان محمدا عبد ورسوله امام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين وممن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ما بعدا كمشكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam zimwende kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam leo tunataraji biiznillah ku maliza risala yetu ya tasnifu nnas au ar-raddu ala munkiri tasnif leandikwa na sheikh al-allama fadilatu sheikh abussalam bin barjas bin nasir al-abilkarim rahimahullah na mlango tunaanza nao leo ni at-tasnifu nadirun jiddan fama wasannifu wa ya sababu za kuwasanifu ni jambo ambalo ni nadir. Jambo la nadra linafikana kwa uchache. Ambapo huko nyuma tumesoma tasnifu bidhnn. Al-jaza salih aliyasnafu na kukawa na majawabu yaliyokuwa, yanaonyesha kwamba mtu unaweza kumradi mtu au kumsoni mtu kwa dhana kwa sababu baadhi ya dhana ni ismu lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika maana mengine dhana ameipa jina la ilmi fa inalimtumuhunna mu'minatin na aya nyingine katika sura Yusuf Allah asema wa mashahida illa لما علمنا ما هبا لا علم ما نظن نا اكا واملزا جواب لا ايههيه انه يظن لا يغني عن الذي يعارض العلم ظن anna shirkan sahih wa bidalil qawlihi la yughni min alhaqq shay'an fa in dana shirikina kama shirki ni kama shirikina hata Allah hapa inna la yughni sababu na dhana ambayo inao pingwa ni dhanu Musawi msawi al alghalib alrajih dhana al Musawi ni mtu ana hamsini kwa hamsini baina ya kumjeruhi mtu au akum, mtu ni ms, ms, ms, ms, ms, ms. Sifa Sifa hii inamfanya we mtu wa aina fulani kisha katika dhana ile ikawa hauna zaidi ya hamsini na hamsini au chini yake bado sema hii ni tabia baadhi ya watu ambao kuwajiri watu bila musawih na kama itaacha ruf sahii basi dini ya Allah ita haribika kwa hiyo yule ambaye suddenly fu mtu kwa kumenda msalat sufi au hizbi au kumwita raafidhi au kumwita abidi na mfano wake ni lazima dhana yake iwe dhanu rajih ya dhana yenye nguvu ya 50 na dhanu galib kul, kul, kuliegemeza jambo kwa mtu ambaye ni kawaida yake na juzi tulitolea mfano wa mlamba so, ndiwe, eh? Zabu sababu watu walimuona akitembea na watu wa dini dini tia neno na kaneno na agenda katika studio akasimama nao na akasema heri heri wahi oh ile alishiria kwamba yeye ni miongoni mwao pombe akija akamsanifu kama yeye ni katika wafasi wa dini tia neno tuone kaneno unaitwaje shika neno tena neno tasnifu Bamba, kwele, kainjiya, kwa ni ala kwa hela sio kwa hela ya lakini aa wakati yani ukafanya kiasi ya sana kisha tukasoma nukta madha yuradu bitasnifi bitasnifi kwa tikisema tuna sanif watu kwa mapina ya kile walichokuwa walichokuandika katika itikadi yao kwa dhana tunakusudia nini hmm kaonyesha kwamba kuna dhannun musawi na dhannun ghalibu rajih dhannun musawi tumeeleza kwamba ni ile 50 kwa 50 kana hii ni kwa 50 sio kwamba haujaona sababu mpaka hizi hamsini zinafika maana umeona umeambiwa lakini hauna uhakika wa moja kwa moja una ushahidi ha? hauna ushahidi na kama hauna ushahidi manake utulie leo hii katika miji yetu kuna makamchape wanawachapa wachawi sasa ambapo tabia hii imeenea maeneo ya vijijini na nasikia wanafanya mpaka huko mjini lakini kwa siri. Imani kwa ugopa serikali au mfano aki. kwanza uh, kabisa ni masala ni masala. Halu sihri ya sihir ambapo wanachoona wamepinga. Ah uh, kauloo rajih kauleni ngovi kama ifai. uchawi kwa uchawi. Mwenye Allah ameweka njia ambazo za kisheria azkaru shariaa hana adhiya ambazo zimeithibiti kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم lakini kuna ruqyah sharia na mfano wake ndio ni nukta ya kwanza lakini nukta ya pili wale ambao wanaelekeza hao wachawi ambao ni makam wanatumia dhanu wanatumia dhana wa kujengea tu kwamba mimi mwanangu aliumwa ghafla kafa na mtani kwetu kuna bibi mmoja nahisi kwamba yeye ndiye atakao alimchukua yule mtoto kwa mfano Kwa sababu uchawi haonekani kwa macho mpaka wewe useme mimi mia 100 au 80 kwamba ni yeye ha haya waka pia tasnifu sa, kwa, kwa mnawa, tasnifu kasi ni kitendo cha mtu kumwambia mtu mwingine kwamba wewe ni mchawi amembadilisha jina kumtoa huku kumpeleka kule kumchaza na hili jambo la hatari sababu mchawi ni ha? kafir mushrik kwa hiyo unaposema mchawi maana umemharamishia mambo mengi asirithi na watoto wake wala yasirithi mkewe anyanganywe afele kwa maliza kizi hali dami yake kama kuna serikali ya Kiislamu yake ki, yote yamekuwa kwake ni wajib atakiwa sasa so, kifanya hivyo kwa hii ash-shakku musawi sawa Ndiyo ile kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam inasema wa yakum wadhanna fa inadhanna akdhal hadithi inakudondokea manaki wewe unataka kusema kwamba hu shirkina hu ambao unaotaka kufanywa na hawa shirikina wa ilezana yako eh na uhakika sawa kidogo kidogo sasa Kitendo hichi hicho nini ni sasa hii haya hiyo moja lakini kusema kwamba wale wachawi wale makamchapi huwa wanakuja kisha wanapiga ramli wanaangalizia unaenda kuingia kuna ushirikina mwingine ambapo nataka kusema kwamba kitendo cha kupiga ramli pia nacho ni sahihi unataka kupiga ramli na kuangalizia kujua huyu ni mchawi si mchawi au hajaua kwa nacho ni sahihi nabi sallallahu alayhi wasallam arafan wa bima yaqul fakad kafara lima unzilala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mtu kwenda kwa wachawi wale wenye kupiga lamli na akamsadikisha kila anachosema amekufuru yale aliyoteremka nayo mtume wa sallallahu alayhi mtu alikufuru maneno aliyotukwia nao mtume akbar huyo ni kafir ukafiri kafiri mkubwa kama sikiti katika baadhi ya vijiji taarifa zinatujia kwamba waumini wa misikiti ndio ambao wanaoshika makapo kuchangisha pesa msikitini maka wapate pesa ili awezi kufanya kazi ya nini insha la si tunarudi katika mauzo yetu kwamba ah uh, baad tunataka tuonyeshe jambo hili la at bidhan muradi wake ni nini si hivyo baka anasema iza kad inkana shakku almusawi khala yasifu dhali iko kama bado una 50 50 dhidi ya mtu fulani haifai lazima dhali aivai na ama katika jambo letu katika maisha yetu wa barizana tunawatumwa watu ambao walishulisha na kazi za ruqyah endako mbona mtu anasomea watu ruqyah shariaa sasa tuna fulani ni mshirik. Za? Fulani nani ni nani mshirik? Hana uhaki. Kwanza tueruke sheria na idhari sheria hizi. Watu haja soma dini. Aga tua kila mtu ni mganga. La. Sheria ya meruhusu imeruhusu ah mtu kuyatoa majini kwa kusoma Qur'an, kwa kufanya azkar, au ma ila hadithi zikua sahihi. Lakini Qurani kama Qurani Allah nasa naziil Qurani ma huwa shifa'un shifa'un lakini ponyo eh, kwa kwamba kwa ana mushri kwa nini kwa wana yatoa majini majini yanatoka Qurani, eh, kwa kusumiwa Qurani pamoja na kwamba watoaji wa majini tuliwaziwa huko nyuma wale wa maruhani wa ana makata sawa walikuwa wakitoa kwa uchawi akina aliye msibiti imejulikana ilmu ya sharia kutowa majini na toa majini tena miongoni maulama waliokuwa kiyachomoa majini alikuwa ni Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah koi tasnifu hasan lakin kana dhanu almu'tabar fi alshar' amba ni ghalib alraja hi mtu yusannafu sawa amba huwa hakuna kwa ahlul rahimahumullah tabarak wa taala ya kujeruhi zanadi alko wala nalzingatia dhana lakini dhana hii apina na wala sio dhana ile ya kwanza bali masala mengi katika dini amepokelewa kwa dhana hata Na. Na mfano wa Al-Mam Sa'id ibn Yahya Sa'id al-Qattan alipogoja Sufyan thauri katika mji wa Basra na hapo akamkuta Rabi ibn Subaih ambaye alikuwa na nafasi na hadhi kwa watu. Eh. Sufyan al-Thauri akawa anamuliza Yahya kuhusiana ya, ya na jambo la huyo Rabia na kitakujua mbona anaheshimika sana Afsa akamjia wewe lifa lifa kwa sababu madhhab yake ni nini? Alisema madhhab yake ni ahsunnal jamaa. Kazi nani rafiki zako akasema rafiki zako ni watu wanaopinga kadari. Qadar, Adari akasema huyu ni kadari. Na hii ni ulahada kwa hasaba tulabu na kule mnapofanyia kazi kule mtaani msikae na urafiki rafili. Ama rafili, rafiki aku, e mtu ni na rafiki kama yako mtu ni madhara ya kuishi na ahlul bid'ah kitu kibaza kabaki kushughulisha mtu ambaye vizuri jitahidi kujirekebisha jitahidi kukaa mbali kwa kadri ya vile ila kwa moja ah ambaye nayo haya hapa bi ilmin fawafaqa wa sunnah naata warabu anasema alilmar'i la tasal inna alqarina bilmuqarina yaqtadin fa mtani wao Allah ya amanu la la khabala. Hiyo ilikuwa kuonyesha تسنف بماذا؟ بالظن يقوجي. leo tunakuja atasnifu bil yaqin nadirun jiddan fil ummah amma tasnifu bi yaqin ni kitu kigumu قال وليعلم طالب العلم افهموا يا تصنيف اهل العلم في قديم الزمان حديثه انما هو بالظن المعتبر ama tasnifu bil yaqin fahuwa nadirun jidan fil umma amatambue wanafunzi anna akthar tasnif ahli al ilm kwamba tasnif nyingi ambazo wanazitoa wana wachoni tangu zamani hadi tangu zamani na sasa Inna huwa bil dhanni al mutabar tasnifu hizo ni kwa dhannul mutabar hapana natuma mbele makam chape nataka tusogeze malumati sabun neno nidhan lakini kuna dhana mwataba na dhana ghairu mwataba ambapo hasatan hukumu taani kutani watu wanatumia dhanu ghairu mwatabar kufanya tasnifu ambayo ni jambo baya sana na baadhi wa العلم na baadhi ya wanafunzi ambao wala hawajafahamu maana ya maneno na uzito wa hukumi ya ile neno ambayo na kujua pia dhunuma tabara ghairu mutabara pia itajahid itajahid wala lazima utajitahidi ku rudi chini uvumilie usubirie mpaka atakapokua umeiva katika kufahamu hili sababu uki msanifu umekuwa tayari We umehukumu kitu fulani ambacho kinatakiwa kitattaba alaihi alahkam muda ambapo usipomsanifu ukiwa na hofu ya kwamba utakosea umeelewana okio na hawia kwa utakosea kwa msanifu yeye anabaki vile vile hukumu yake ipo aindallah wala hutaulizwa anani hujasema wala hutaulizwa kwa nini hujasema na wengi katika tulabi la ilmi huoktiuna fi rrudud wa tasnif huoktiuna fi rrudud wa tasnif ahyana mathalan kabla ya kupiga mtu radin nasihihi fate kuna mtu ambaye usalafi wake umethibiti kwa yaqin unaamini huyu ni hasa unaundoaje ule usalafi kwa tukio moja ambalo umeliona bila kumuuliza yeye anauelewa ana gani, ana gani katika tukio hilo yeye anauelewa gani katika tukio hilo Laala akawa maalumati yake katika tukio lile ana mlango wa takwila ambayo ameutumia mpaka kufikia kufanya vile Ukimuliza utaongezea ziada ya maaluma umtoa katika ile tawili ambayo sio sahihi au wewe kwa kumuuliza kwako yale malumati yake yatakuja kupa faida utabaki tayari elewa la kumbe huyu mtu uzuri wake ulikuwa hiki na hiki na hiki na hiki unaona umesalimika na umesalimisha watu wengine ambao wamekusikia kwa kule kusikia kwako kukusikia wewe wakaingiza shubha katika katika macho yao waحيانani kukaa kimya katika baadhi ya mambo ni bora zaidi kuliko kusema hasatan ukiwa haujaalizunguka lile jambo kielimu na kimaarifa lakini pili unaweza ukao umeizunguka yule mzao akampa wazuri kwa, kwa kuwa tayari umemfikishia ujumbe madhara fulani ma fulani haa fulani ataamal fulani yani fulana ana taamala fulani katika jambo fulani ukisikia waaحيانana natokea hata kutama kutaama mtu anaweza kusikia tunasoma kitabu sawa kitabu cha mtu ambaye huenda wanawachona wamemzungumzia vibaya kwamba huyo mtu munharifu ana makosa fulani fulani au kana salafian fanharafa lakini elimbio mimi kasi na elimbio mimi kasi na kitabu kwa kata sumesha, kitabu na سونا panda kuni membari au na nitangaza huko mtaarika fulani muharifu kwa madada anasomesha kitabu vya ahlul bida wazi kama anasomesha kitabu ya watu wa bida nani mtu wa bida kazumisha kitabu cha mtu fulani kana minalmustahsan ileko ni bora kabla ya kutoa ile raddi ha kabla ya kusannif wazi ujitahidi kuwasiliana na mimi au kunitumia ujumbe au kuwatuma watu au kufanya stifsa Yawezekana nikaa mimi na kitabu ile mtu siyo kama kapinda kama Aisha na bazi ya ulamaa matabarini Tabari. Wazi. Haiwezekana wewe ileli ya yakoma kapinda ikawa sio sahihi. Yote inawezekana. Akawa malumati yake machache. Haiwezekana alipinda kisha akatubia akataraja ikiwa mtu alipinda kisha akatudia Kutaraja na kitabu chake kile kikawa labda alikiandika ali ki kabla ya kupinda akisha taraja maisha yanaendelea kama kama kawaida mtabu nsi mimi na maalumata zaidi yako au wewe ukara maalumata zaidi yangu kinachotengeneza hapa na kupunguza vurugu ni nini ni mawasiliano na hii ilikuwa ni kazi ya wanaujonu wetu na mpaka sasa alsheikh rabeh rahimahuhibihallahu ta'ala poleza kuhusiana na Ali Halabi panini amewaradi na watu ambao wa wanafasi wanafunzi wakubwa Sheikh Albani rahimahullah taala ha dalika pia ana huduma kubwa katika uandisha vitabu kadha zalim walapoja kukuta Sheikh ana miaka minane sawa anaandikia murasalat kuhusiana na baadhi chini kwa chini watu hawajui kuja kutoka Sheikh tayari amechukua amevunja kila hoja yani tayari ame, wasma, michia, huja. Ha, ya Yahya hajuri sio masala kwamba watu walisimama dawazima munharif la. Tayari kuna murasalat. Amewasimishia baka inatokea sasa watu wanasema la mtu sasa afai. kila mtu kaza, kila mtu kaza, kila mtu kaza. ana mpaka makosa mtoto mdogo makosa mengine anasifiwa mbele eh, msifia mbele yake hawakataaje wala hawakemei Mwenyezi Mungu kuradiwa ando anakuja kama nimetubia watubaya, toba yenyewe toba ya umumu ambapo yeye alikosea moja moja na haya maneno ambayo anasema natubia baadaye ana mkanganyiko mwela dali masala kama haya masala bandakiwa watu wayafanyie wafanyie kazi ili kuweza kuzuia vurugu na ikiwa uh, wahusika wenyewe masala kama ha ni tulab bado hawaja hawajaiva katika katika masala mengi ya kielimu qal <tuh> وليعلم الطالب العلم أن أكثر تصنيف اهل العلم في قديم الزمان وحديثه انما هو بالظن المعتبر اما التصنيف باليقين فهو نادر جدا في الأمة اما تصنيف يقين هي نادر ونادر جدا في الأمة ن تصنيف بالظن كالتصنيف بالشهاده ن تصنيف ظن كما تصنيف كنين مع شهيدي فاذا شهد عدلان على رجلين bĩaneho min ahalil ahwa'i wal hukima alayhi bizalik wakitoa kwa watu wawili kama fulani ni katika ahalil bid'a basi anahukumiwa kwa hukumu hiyo anahukumiwa kwa hukumu hiyo kwa kuwa katika hali hiyo na hii ambao niloletia mimi mfano mwanzo kabla ya hii maana ni kwa mtu ambaye yu'lamu bimadha bi sunnah so, kuna watu ambao yaulamu bi madha bil Saa ma'ruf sawa so, cha tunauliza watu wanasema kiwango cha watu kushtosha hili ni waendelea lakini rajulun ma'rufun bi sunnah rajulun ma'rufun bi sunnah how you hatakiwi kufanywa radi na kusanifiwa mpaka zipitike nini nasaha kuwa ni bora zaidi naakuwa ni ni bora zaidi pia ni miongoni mwa hasa bilbathi miongoni mwa sababu za kuanguka yule aliofanya tasnifu yaani ukiwa tabia ni kusanifu watu kwa batil, basi hako, siku moja utadondoka siku moja so, jinsi la amal malipo yua yanakuja yanafanana na, na matendo wazi ha Lakinu, na wasanii watu kwa haki basi utakuwa wewe unatetea nini haki sabayana alilm allah salama, nafisa, baayana, Al allah kipu, mshu, مقال والتصنيف بالظن كالتصنيف بالشهادة فاذا شهد عدلان على رجل بان من اهل الاهواء والبدع حكم عليه بذلك حكم عليه بذلك والتصنيف بالقرائن نا تصنيف كو قرائن بمعنى ب فيت دي في, في ليزو ها amba maringe vina kuaga vinatembea vinazunguka na hukumu sehemu yote ambapo kuna hukumu Tayari kutakuwa na karina zaini hukumu ambayo inakuwa ndiyo illa yake bas niw bilqara'in wa nahal zalik min al'umuri yakunu abnaha ala dhanni ni katika mambo ambayo majengeo yake yanakuwa kwa dhana kama huwa fi akthar ahkami shariaati islamia kama ilivyo katika hukumu nyingi za hukumu za Kiislamu hukumu nyingi za Kiislamu ah hufanywa kwa nini majengo yake inakuwa ni nidhana nasihatun litalibil ilim naliza no, shekhe amaliza kwa nasaha fas wa qul lilil yanبغي ويَنبغي للطالب العلم أيحتريذ من هذا الباب كما إنما طلاب المنافسي أيحتريذ من هذا الباب أچونجة sana mlango huu awe makini awe makini وبعضه بيجاري نشبيكي ketika باب ردود yaani mashabiki kulikweli kwil na baadhi ya waumini pia Maamuma maani shekha akioa ni maarufu kwa rudud kuwa na washabiki kulikweli kwil <laughs> eh yeah. watu jana wale kuweka mabango basi utaona mabango makubwa makubwa ambayo yaliopambo mm yani ukiliona bango, lazima sauti usikie mambo ni moto radi fulani kwa fulani yeah. Yaani nitafuta tu neno ambalo litakuwa linaendana na saki yake nzuri basi limalikiwekwa pale sima yeye hey, yenyewe. Kuja kuangalia maneno sio kuna kile cha religio so, basi. watu wanapiga radd mpaka status. Unaona status kwa kwenye, kwenye, kwenye simu ah sema hii yenyewe lazima dakika 35:40. Anaanza nukta ya kwanza ilikuwa hivi. Nukta ya pili ilikuwa hivi. Yaani ile status tu kwenye screen moja inaweza ikagaiwa karibu vipande 20 mpaka 15 au 30 na kila kimoja kinakuwa na radi yake maneno asiyokoa ya na kichwa wala wala miguu qutulabilail ni jambo ambalo wanatakiwa alichunge sana wa yashau khashiyatan adhima na, na waliogope eh, tena Kuliogopa kulikokuwa kubwa. mtu ajitahidi katika homlango kabla ya kuingia kwanza aichunguze nafsi yake. He ndio nukta ya sincerity. Yaani kabla ya kusema anampiga mtu radi, antamtarisha mtu, kwanza aichunguze nafsi yake. Kuna adna shubha ya makusudio yasiokuwa kwa ajili ya Allah. Ndiyo saka gona kidogo kwamba aah inawezekana kweli niko nataka kumtandika huyo lakini kama vile nataka kumporomosha au kuchafua au nabifunae naye sasa kama utaona kuna kitu kipo mle ndani inawezekana ukawa naongea haki mwishoni kule ukapotoka ukateleza sababu ndio kawaida mwanadam kama akiwa kuna kitu kingine tu eh ana gana shuraka hadithi hadith an ana shuraka man amalan asraka fihi ma iya taraktuhu wa um, ta le, nani allah subhanahu kama ndani yake utakuwa umechanganya vitu basi ujue hutopata chochote na chochote na hapa katika ansema wa an anhu awala kumbuka, kwa allah al taala yani akawa kabisa kumuliza mtu yani wakaji shughulishi na masala hayo asema yeye na kutafuta yeye kumuka akiuliza baadhi ya masail darasani na baadhi ya masail akiwa haram anakuwa mkali kweli kweli kana kwamba yani analiharamisha jambo hili lakini la shahad mosin kaapiga wengi sanif wengi eh katika wengi katika wana wachuo ni sadni lakini awwal talab alilm katika ya kipindi cha mwanzo mtu anatafuta mfaalif taliba hapo bado au mtawasilu kwa ibtidai eh na hii hii kwanza ni bahari ambayo isiyokuwa na na pwani utaogelea utazama utaogelea utazama au shetani atakuingia kwa sababu tayari hauna zile ngao za kumuzia shaitani katika huu katika homla Samara so, nyingi watu wenye kuangusha Uwa wanapata umaarufu kwa haraka. Naje Watu wenye kuangusha watu wanapata umaarufu so, so, kwa haraka. Sabuku lakini ukiweza adabia tabia ya kusema maneno wataanza kwanza kukusikiliza. nini huyu? Sema yanako kwa anapaya kifizuli. Kwao mafizuli wako wataanza kusikiliza. mafizuli watatumiwa na shetani wakupandishisha baadaye na wewe hujui kile ninachokisema na wao yani kana kwamba wana wachuoni wana haramizi kwa tulabi la ilmu tadin na jambo la sawa sana na meona mnakati tukipokuwa kwa mwanzo lakini jaribu kujiweka mbali wa ya'tadi an talabihi lil lianna hada al baba wa al maslak wa sa'abul murtaka sa so homlango um, homlango um, ngumu sana maslaki yake eh maslaki yanahitajia watu wenye kuwa ya elimu sawa kofangoja aiyo maslaki yake yanahitajia watu wenye kuwa ya elimu na hasatan baina ahl sunnah wa al sunnah sawa so, wa al sunnah wa al sunnah pia tunachapana eh lakin kwa sharti haya utangulia unaanza na saha una, kitu unatakiwa ummgezee mwenzako na yeye akisikilize alhamdulillah alsunna kwa alsunna ikiwa bado mtu wa jam alarif anakubali nasaha adinu nasiha sasa eh nasaha sikia kwanza sikia pili sikia tatu namba inishia hayana mtu anaweza akawa anaatafupinda kwa in kwa shubha na shubha hasalimiki nayo yote Asalmi As kina mtoto yote si so, kwa ajilla so, Allah wale so, ajilla na ya kuona shubha hiyo anaikwepa sisi katika mlango wa shubha hatusalimiki hata wewe uh, kesho utaingia katika jambo fulani kwa shubha mtu mwingine ata hata kuna si lakini pia akasema sahabul murtaka ngazi zake ni ngumu kuzipanda ngazi za jambo hili ukipanda unaweza kufika ya kwanza ya pili ya tatu ukateleza saa ukipanda unaweza kufika ya kwanza ya pili ya tatu ka ukateleza kwao anatakiwa talib alim ya makini katika kupanda ngazi hizi كجاك اسمع شيخنا رحمه الله فعلامه توفيق طالب العلم في اول امره علامه يا توفيق يا منافسي موانزوني وجملائك لا تفتجيوا العلم ان يستغيث الابحثل متون العلميه <تص <Uno> <تص ايه اسماعيل اسماعيل نعم ذاتيف ايه اسمي بدر ده خلفان ايه <تص> fazi za kilimu nuku hapa ile kitabu chetu cha kihanabila eh ha? Abrahama hivi aje Zadul Mustaqni fi iktisar al-muqni hangaikana cho kwanza namna gani kinavyokusumbua unangaeka na vitu vya kusema sema tu kama ulikuwa Mbea huko zamani unapenda kutapika tapika maneno ya ovyo ovyo kijapo nyadini ukiingia kwenye um lango, basi ee. mbaya katika homlango um homlango um um sio watulab um wa? watu ambao kidogo wamegbebea na hata hivyo hata wana pia kuna misingi ilinde ha? yastaghibu bihifdhil mutunil ilmiya wa an yuqbalu alayha hifdhan wa yuqbilu alayha hifdhan wa fahman wa dirasatan takriran wa na hidhalika wa yuqbilu na ajitahidi kulielekea hili jambo eh hizi mutuni za kwa kuzihifadhi kuzifahamu kuzisoma na takriran zikariri sawa <laughs> na hivi zalikasema pomadamuji ambao unatoka nao unatoka una kariri kariri sana mtu ulizaki zaki elimu kariri sana mtu zaki okishughulishwa na jambo hili hauwezi kashughulishwa na mlango huu wa kabla ya elimu bado hujawana kabla hujakoma na mtu asikusudie asiku kwamba mimi nataka ni wemo moja katika watu watakao watakuwa ni wachapaji maalumu. Ije tu katika kutetea dini ya Allah. Umeona batil na unahisi kwamba unaweza kubainisha, basi bainishe. Kiusio wewe sasa hutataka ubobe katika hili jambo. Wazi? sababu watu na haja kusoma nakuta mtu kazi nikutembea tu atoka mji huu tukamjiua tukamjiua tukamjiua kula wenda, radi, kula ni pigaradhi kula pokenda katoka kaenda morogoro kwenda kupiga akatoka akaja arusha kupiga kupiga zinazunguka rududi ma al zikawa ni rududi kwa wanzaka hal sunna wa jamaa lakini pia ikawa yale ambayo anasema ya ghairu wazi kwa kake mwenye lakini ghairu wazi kwa wale ambao wanao wasema lau kama ange tafuta udhuru kwa mwanza yake au kwa kake mwenyewe ingekuwa bora zaidi tikao kila natsema kinawafikiana na kile ambacho anachokusudia kama sema khalifani nataka nikupige na kuuliza khalifani mbona <laughs> kichelea kama <tuhi> ah, mekifunga tu katika vitabu uh, mtume alikuwa vilemba anaacha mkia na mkia. mkia huu siyo. mkia huu unataka kufanana wale ama mtume kinafungu, kinafungu hivi kisha eh? alafu nakua mkia Rubani hivi wapi nyuma mbele natoka mbele au nyuma au kada ah basafi khiri nikitendo cha kufungua kilemba ana kifunga vingine salasi anaweza shek mala illa fi dhalik anasema la illa ni atashabbu bil bi ahlil bidah fanana na ahlil bidah sababu watakutuhuma hayana muda au kuulizwa utakutuhumu kwamba kawa eh sikuizi otoa hiyo lakini samfani kisa bachaki sio acha tabia na nafaka ni mcheke suudi za kawaida tu asema waalama tawfikihi waalama na alama ya kutokuwafitishwa na hii muhimu ikhwa muhimu sana Usiji kifua katika hii dawa ukafikiri kila aliyeingia katika mlango wa dawa huwa anapatia ni lazima uafikishwe na Allah subhanahu wa ta'ala na lazima ujie pia na nini na husnu wa ili al Allah akubarikiisha lazima katika dawa kuwa, na nadhana na katika dawa Ukiingia katika dawa unataka kujinua Allah hata kuafikisha. Bila katika dawa unataka umaarufu Allah hata kuafikisha. Ukiingia katika dawa unataka kuangusha wale ambao ukuta katika dawa Allah hata kuafikisha. Lazim uingie na husnul dhann na husnu aniyyah. Na, na hasatan wale ambao ulikuta katika dawa na hasatan wale ambao kwa yaqini kabisa unaamini manhaji yao na aqida yao ni sawa na manhaj yako na kila mtungim sana ambao kثیر من الناس كثير من طلاب العلم وامه انغuka hapa wanaza kaje kwa dawa ukakuta watu miaka 20 au zaidi talib il hata kama anaza jamia anaza thani watu wamesota katika dawa ni dawa ina ina msoto sio kitu cha mchezo ikiwa kama wao mwa kwanza wapine kulia Watu wamesota dawa mara nyingi haina mishahara haina posho haina nini. Ngati mjao unakuja kwenye dawa mtu ameanza kwenye dawa hana kituo. Kahangaika angaika kwenye hiyo watu wa bida, mpaka kachumukie huko. Au kahangaika chini ya miti. Kwenye eh? kwenye msikiti wa mbao juu kuna maturubali. Afanyada afu Unakuja unadikira na uenda ukamkuta yeye akakupokea vizuri aka kuongoza ya kufanya dawa akakupa minbari ukaongea ukasikika ukapata heshima na heshima basi siku moja na shuba kitu kidogo tu ukataka usimame ubatuke ongee ili aweze kushuka na kurudi chini hili jambo jambo hatari sana hili jambo ni jambo hatari na ndio katika nasaha shekhe Hojna pamba ni kitabu kiliwake naelezea masala ya rududi na tasnif anasema alama ya mtu kute kwafikisha katika yake anishtagila fi talab. Ushulika, na mfano wa milango hii ya tasnif wa rudud, kabisa wa utafiti wake wa il albab fi talabihi aache wanafunzi mwanzoni kabisa wa kujifundisha na kusoma kwake asitili leo muhimu sana mlango huu ajifanye kama hauoni badala yake aende kwenye kuhifadhi mtuni za gelil waliyuqbil ala usuli ilmi na elekee msingi na asasi za elimu hatta yakuna fi dhalika tawfiquhu inshaallah mpaka katika jambo hilo Awezi kupata kuafitishwa na Allah subhanahu wa حتى يكون في ذلك توفيق ان شاء الله فكتاب الله توفيق يا الله في مساله هيا يا كي العلم انك كجيميزا تقرا ذي الالم زمسنج كذلك ايضا كزسومشا الي زييز والله اعلم صلى الله وسلم بارك علينا محمد الاله وسلم الحمد Naani, ile sala yetu tumeimaliza. Kufikia hapo hizo